Його очі були вологі, змучені, переповнені смутком і все ж лагідні. Ну, хто б міг подумати, що ми дійдемо до такого, що ось таким буде наш кінець, промовив, стримуючи сльози. Але ж ми завжди були добрими і нікого не ображали. Засни, попросив її після незручної паузи. Запросто відповіла вона, «з тобою запросто» і легенько задрімала. Дивлячись на її напружене у обличчя, Валерій відчув прилив такого незрозумілого почуття, яке годі було і називати ніжністю. Це було щось глибоке, тепле і велике. «Треба обійняти її», – подумав, «хоч на хвилинку». Так потихеньку Потримати Зливаючись із цим худорлявим тільцем Яке здавалося Могло хруснути Якщо притиснути її дужче. Як добре бути разом Це знову була та маленька дівчинка Яку він пам'ятав із такого давнього дитинства Він упізнавав її пахощі І її скромне Ледь чутне тепло Яке дарувало тоді стільки втіхи молодому невігласові «Чи здогадується вона, як сильно я її люблю?» Поринув Валерію потік безмірної радості Що виривав його з дійсності і відносив усе далі в минуле Нічого не змінилося, нічого не трапилось це ми сидимо на скирті на трьох озерах, слухаючи цвіркунів. На березі тліє крихітне вогнище, і такі самі, як і ми, діти, печуть на ньому жаб'ячі лапки, розповсюджуючи пахощі смаженого курчати, на якій упіймаються незграбні чорно-зелені раки. Вони там ніби забули про нас». Але коли в казанку панцирі раків почервоніють і вистрелить корок від першої пляшки яблучної шипучки, хтось погукає насмішкувато заздрісно, а говчокнуті, застудитесь, ідіть їсти, бо скоро ранок». Ми знову поцілуємось так, і не наситившись, ковзнемо по колючій соломі на землю, і я понесу її до берега, орієнтуючись на тьмяний вогник, оберігаючи її крихітні ніжки від нічної роси. Вона буде здоровою, наперекір карканню тверезих реалістів. Вона вже здорова. Для цього доля й звела їх в останні роки життя, коли людина відчуває і бачить те, про що нікому не розповіси. Та й потрібно? Головне, щоб вічною залишалася ця тиха впевненість у вірності обраного шляху і відданості долі. Спи, кохана! Рошепотів, чаклуючи на добре. Що за телячі ніжності? пробурмотіла вона. Ти тхнеш бензином і потом. Неприємно, дурню, це мої улюблені запахи. Над нічним містом панувала тиша. Знову почався дощ сповістивши про себе лупотінням по шипках і покрівлі. «Гідко, правда?» – голосно запитала Галина, і її запитання пролунало весело і безпосередньо, як звучить запрошення до легкої бесіди, ніби вона прогулюється сьогодні ввечері людним центром свого міста і звертається до милих знайомих». Готових підтримати таку ж легку світську бесіду, а не лежить у ліжку посеред порожньої кімнати. І її єдиний співрозмовник – не старий чоловік, що промовчав більшу частину свого життя і продовжує робити все, аби це його мовчання продовжувалось і далі.